Itt? És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialajános. Jó reggelt kívánok, ében boldog új évet Tamás fia. Úr. Busz, kamera kikapcsolva, látni nem látnak semmit, ez így is van rendjén, végül is ez egy rádió. Ma 98%-ban a veronai tragédiáról beszélgetünk, de természetesen nem kihagyható a Putyin látogatás két mondat erejéig, és az új Milánói Főkonzul kinevezése egy mondat erejéig, csak hogy azért hogy nagyjából érzékeltessem a, a fontossági sorrendet. Én már kedden azt mondtam, hogy minden csoda három napig tart, ami a témával való foglalkozást illeti. Rövid leszek cserébe tőled is, azt kérem, hogy legyünk tömörek, bár nem lesz könnyű, hiszen a történet éppen attól válik kuriózummal, ha ez egy jó fogalmazás, mert hát olyan mennyiségű és olyan jellegű érzelmek jelentek meg benne, amelyek mondjuk a te megnyilvánulásaiban általában nem szoktak jelen lenni, ha én arra jól emlékszem, vagy legalábbis én annak nem voltam személyis főtanúja. Tehát a hírtelevízió már azokat a dolgokat szedte össze, amelyek nem stimmelnek, pedig a tragédia péntekről szombatra következett be. Szombat, vasárnap, hétfő, kettő, szerda, öt nap kellett hozzá. Amikor én meghívtalak téged, és köszönöm Tamás a segítségedet, akkor az talán kedden volt, akkor még ezügyben jobb volt a helyzet. Kezdjük az elején. Um, te, illetőleg a minisztérium hogyan szerzett tudomást az esetről? Szia, miniszter a vendégem. Nekem reggel, szombaton reggel vagy hajnalban, ha jól mondjam, fél hat körül voltak, hogy történt ez az eset. Itt meg egy pillanatra, igyekszem nem teljesen szétördelni a beszélgetést, de a kritikákban az is megfogalmazódott, hogy ez nem egy késői időpont-e, függetlenül hogy a külügyminisztérium nem arra való, hogy mindent tudjon, de mit gondolsz erről? Nem hallottam ezt a kritikát, kicsit megmondom, hogy furcsának is. Tartom, hogy néhány nappal egy ilyen tragikus eset után, akkor ezek szerint vannak, akik gyorsan politikai hasznot is akarnak csinálni ártatlan emberek, főleg fiatalok halálesetéből. Hát ez, hogy is mondjam, a bizonyos emberek lelki világának a sötétségét azért csak megmutatja. A külügyminiszterünk politikai ügyeletére érkezett az értesítés, ezt követően... A Milánói... Ez milyen érlegű volt? Egy, egy, tele, egy telefonhívás érkezett. Ez az ügyelet hogy mire van? Itt van egy folyamatos 0-24 órás ügyeletünk, ahova, hogyha vészhelyzet van, vagy valahol valami olyan dolog történik a világban, ahol, amire nekünk reagálnunk kell, akkor egy ilyen hívás Ez gyakorlatilag beérkezik. egy riadó az első... Gyakorlatilag igen, igen, igen, lehet ezt mondani. Ezt követően a, a mit mondani? főkonzulátusunk is elkezdett intézkedni. Fél hatkor azt tudták mondani, hogy, hogy történt egy baleset uh, Olaszországban, uh, Verona mellett az autópályán, amelyben egy uh, magyar uh, diákokat, gyerekeket uh, szállító busz uh, az érintett. Uh, valószínűleg sok uh, halálos áldozatról beszélhetünk, mert hogy uh, a busz uh, um, kiégett és a milánói főkonzulunk úton van, és amint a hivatalos hatóságoktól értékelhető információt kap, azt azonnal jelenti. Nagyon, hogy a milánói főkonzul hamarabb tudta ezt, mint te? Hát a, egy időben ment az értesítés természetesen Budapestre és Milánóba is, hm. hiszen ilyenkor mindig meg kell nézni, hogy a külképviseleteink közül földrajzilag ki az, aki illetékes. Ugye Verona az a Milánói Főkonzulátus körzetéhez, konzuli körzetéhez tartozik, így Milánóba is ment természetesen az értesítés. <kül> és ezt követően pedig a szükséges, miután megkaptuk Milánóból a Milánói főkonzult a jelentést, hogy milyen kiterjedésű is valójában a baleset és a tragédia, mármint úgy értem, hogy az abból fakadó feladatok milyen kiterjedésűek, Utána a születtek aztán meg azok a döntések, hogy Budapestről megindultak a tapasztalt konzulmunkatársak, Akkor adtam azt az utasítást, hogy Milánóból mindenki menjen, ne csak a főkonzul és a kollégája. Utána adtam az utasítást, hogy a vezetőkonzul Rómából is menjen fel, illetőleg aztán egy idő után hogy a nagykövet is. Tájékoztattam a, természetesen a miniszterelnököt és a köztársasági elnököt az esetről, majd utána pedig a nyilvánosságot. És közben pedig a konzulokkal folyamatosan kapcsolatban voltam a túlélők listájának az összeállítása tekintetében. És beszéltem természetesen az iskola igazgatójával is, miután kiderült számunkra, hogy melyik iskola diákjai érintettek a tragédiában. Az első hivatalos lépés az volt, amikor reggel 9 óra 47-kor talán 3-10 környékén Orbán Viktor miniszterelnök kifejezte együttérzését az elhúnytak rokonaival, és nem sokkal azután, egy fél órán belül tartottál te sajtótájékoztatót a külügyminisztériumban. Amikor te nagyjából egyedet 11 tájékán legalábbis a jelentésekor született a kormány.hu-n, lehet, hogy korábban kezdődött, megszületett, akkor te már mi mindennel voltál tisztában? Szerintem fél tízkor volt a sajtótájékozható, de nem biztos, hogy most már mindenre, a végét, mindenre ilyen, pontosan akkor... emlékszem ebből a, a szempontból időpontok tekintetében. Az már akkor világosá vált a konzulok jelentése alapján, hogy hogy bőven tíz fölött van a halálos áldozatok száma. Az világosá vált, hogy három veronai kórházban is vannak magyar sérültek. Azt is tudtuk, hogy, hogy vannak tizenketten, akik hála jóistenek megúzták sértetlenül, vagy alapvetően sértetlenül a balesetet. Az ő nevükből álló ista átösszetermesen legelőször. Aztán az addigra is el tudott állni? Addigra az megvolt, viszont a kórházakban, ugye a konzúliaink folyamatosan próbálták összegyűjteni a magyar neveket. Mert ugye nem úgy történik ez egy kórházban, hogy akkor bemegyünk, és akkor azt mondjuk, hogy jó napot kívánok, mi jöttünk egy buszbelesetben érintett áldozatok neveért. Tehát ez így nem működik. Ugye a konzúliaimba bementek mind a három kórházba, az ott kapott információk alapján állítottuk össze folyamatosan azoknak a listáját, akikről Tudtuk, hogy kórházi ellátásban részesülnek, próbáltuk azt is, hát hogy is mondjam úgy, kategorizálni, hogy, hogy ki milyen típusú sérüléssel, és ki milyen sérülés szenvedett, illetve ki milyen ellátásban részesül. És mivel a nap folyamán, addig is, de mivel a nap folyamán összesen három utaslista keringett, ezért aztán a legnehezebb feladat az Ezek az volt... egyik sem volt hivatalos, hiszen egy autobuszon utazókkal hát általában nem készül lista. Meg ugye, amikor én, én beszéltem a gimnázium igazgatójával, akkor ő elmondta nekem, hogy hány gimnazista diák, az ő gimnáziumából hány diák és hány kísérő vett részt a túrán, és ez jóval kevesebb volt, vagy legalábbis kevesebb volt, mint a, a busz befogadó képességem. meg az a létszám, amiről már akkor beszéltek nekünk azok, akik akik túlélték a, a, az eseményt és, és tudtak beszélni a konzulunkkal főkonzulunkkal a, és innentől kezdve ráadásul, ráadásul ugye mint az utólag kiderült egy, egy dunakeszi illetőségű fiú, aki ráadásul a, a csapattársam volt, ő is ugye a, az érintettek közé tartozott, én akkor azt már tudtam, hogy, hogy ő is ott volt hiszen a, az édesanyja jelentkezett nálam azt még akkor nem tudtam, hogy szegénynek mi a, a, a sorsa, mert addigra teljesen egészében a kórházban ápoltak listája még nem állt össze. Itt állj meg egy pillanatra. Tegnap a azt is felírulta, hogy korrigálni kellett, ami szerintem egyébként visszahívva és visszahallgatva a szöveget egyáltalán nem volt korrigálás, de sajnos tényleg arról van szó, hogy politikai haszonszerzésből, vagy népszerűség okán, vagy népszerűséghajházás, vagy nézettségnövelés okán megfelelő alá húzandó Születnek olyan mondatok, amitől én legalábbis próbálok óvatartani magamat, de most nem ebben akarok elveszni, de arról volt abban szó, hogy a halálos áldozatok számát tekintve te nem tudtál pontos adatokat. Ugye először Tamás szólalt, meg Mentszert Tamás, aki szintén itt van. Szia Tamás, közöttét, és meg egyszer a közvetítést, másodszor te. Az evidens volt-e, hogy ez ügyben egyébként a külügyminiszternek meg kell szólalni? ez az esemény súlyossága, vagy miatta, illetve akkor, amikor te ezt fél tízkor elkezdted, akkor mennyiben voltál tisztában azzal, hogy neked milyen konkrétumokról kell beszámolni, és mi az, amiben a pontatlanságot megengedheted magadnak, hiszen csak néhány órával voltunk az esemény után, egy olyan esemény után, amiről egyébként nagyon hosszú ideig senki nem tudta, hogy valójában egy sor dologról azért nem lehet beszélni, mert a szó fizikai értelmében szénnéktek benne emberek. Mivel a buszon lévők listája a nap folyamán háromszor alakult át, és mivel a az első jelentések hozzám a konzulunktól arról érkeztek, hogy a, a fiatalok, akik életben maradtak, arról beszéltek, hogy többen voltak a, a buszon, mint amiről korábban szó lehetett. És ez ugye egybevágott mindazzal, hogy a, az iskola igazgató a kevesebb színje is diákról, illetve nevelőről, a adott nekem információt, mint ahányan, aztán végül ugye kiderült, hogy a buszon voltak, ezek egybevágtak, ezért nem tudtam, nem tudhattuk akkor még pontosan, hogy a 16 halálos áldozat számozott adott esetben nem növekszik-e. Hát aki néhány órával a, a baleset után ennél többet tudott volna mondani, az, az tényleg minden tiszteletem. És hát, hogy kellett-e kiállni és megnyilvánulni, hát mivel reggel, hajnal óta, ami után ugye a az olasz média tudósításáit átvéve a magyar médiában is folyamatosan jöttek a hírek, záporoztak a, a kérdések. Nem volt szerintem más alternatív, illetve lehetőség, mint elmondani azokat az információkat, amiket, amiket addigra tudtunk. És mivel az én munkatársaim, az én általam vezetett minisztérium irányítás alá tartozó munkatársak végezték a munkát akkor, még teljes egészében és kizárólag Milánóban azért nem pontosan tudom, hogy ki más mondhatta volna el ezeket az információkat. Az a megrendültség, ami rajtad látszott, az a közvetlen ismerősnek, az egésznek szólt, nem lehet erről beszélni, te se tudtad, hogy így fog elhangzani az a beszéd, amit elmondta. Ez azért országvilágnak bejelenteni egy ilyen tragédiát, meg annak a részleteit, Hát aki ezt érzelmek nélkül, vagy, vagy ennél nagyobb önuralommal vé tudja csinálni, annak tényleg minden tiszteletem. De én nem akarom én a szerepemet túl, hogy is mondjam, értékelni, de, de azért azt mondom, hogy minden rutinomra szükség volt ahhoz, hogy az a sajtótájékoztató végig tudjon menni, de nem én vagyok az érdekesebb ebből a szempontból, mert így gyerekek haltak meg, meg sérültek meg, meg családi életek válnak egészen másá innentől kezdve, mint amilyenek voltak, de hát, hát aki egy ilyen tragédiáról, hidegen, profi módon tud beszélni, az... Pff, hát nem tudom. A, az, a közvetlen uh, ismerettség, vagy, vagy a közvetlen ismerős érintettsége is nyilván szerepet játszott ebben, de összességében, amikor van egy tragédia, ahol meghalnak 16-an, döntő többségükben gyerekek, fiatalok, hát akkor ki az, aki nem először a saját gyerekére gondol, és, uh, és ott, ott mondjuk, mint egy, egy, egy, egy hideg, profi, tud. Szóval nem... Szóval csak egy szubjektív mozzanat, hogy... Uh... Én magam mondtam, és aztán többen elmondták, hogy miután maga... Ugye mindenkinek van egy lelki folyamata, és az mindenkinél más. Van, aki erről beszél, van, aki nem, van, aki őszinte, van, aki nem. Én őszintén elmondtam, hogy természetesen megdöbbentett maga a történet, de elmondtam itt a rádióban, és aztán erre 24 órával később reflektáltak aznap nem, vagy talán aznap is, de inkább másnap, hogy biztos ismered azt, amikor az embernek sírnia kell, de valamiért nem sír. Engem a történet Engem a történet akkor rendített meg, nem akarták téged zavarba hozni, nem ez a célom korábban sem ö, éltem már az elmúlt időbeni eszközökkel, amikor én téged láttalak érőadásban a magyar televízióban. Tehát nem tagadom, hogy az rám egészen elképesztő hatással volt. Hát és az, az, az esemény rám is. Az esem, igen. És kiderült, hogy ez másokkal is így volt. Igen, hát az esemény rám is ö, nagy hatása volt. Nézd, ez úgy van, nem akarok párhuzamokat vonni, meg félre ne értsen senki, de szerintem körülbelül úgy van, mint amikor a valaki légi utas kísérőnek készül, és akkor ugye meg kell tanulnia, hogy vészhelyzetben mit kell tenni. Hogy mit kell mondani, hogy mindenki vegye fel a maszkját, meg mindenki kösse be magát, meg mindenki halljon előre. Ez gyakorlatokon biztosan jól megy. De élesben senki nem akarja kipróbálni. Nálunk is így van ez a konzuli típusú külügyi munkával, hogy pontosan tudjuk, hogy kinek kell szólni, kit kell utasítani, mit kell tenni, hova kell menni. Hogyan kell, hogyan kell hozzátartozókat értesíteni, hogyan kell ügyeleti telefonszámot létrehozni, de ez, amit senki nem akar élőben, élesben kipróbálni, és senki nem akar élesben egy ilyen folyamatot végigvezényelni. Tehát, de még egyszer mondom, hát, ha valaki 16 halálos áldozatról szóló tragédiát, ennyi gyerek érintettségével, fejjel, mindenfajta érzelm nélkül le tud kezelni, nem tudom, hogy van olyan ember. Sziától Péter, közölte még mindig szombaton reggel, vagyunk az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, valamint vezető forvosa is a helyszíre indult, de konzultánt a helyi pár gyermekkórház főigazgatójával is, és az intézmény kész a közül sebesülte fogadására, aztán később a Honvéd kórházba kerültek, tudomba, illetve lehet, hogy máshova is a sérültek, akiket vasárnaptól folyamatosan hoztak haza magának ennek a riaduláncnak, aminek nem találtunk jobb nevet, szintén ennek a riaduláncnak része az, hogy ezeknek az embereknek oda el kellett menniük? Nekem ez olyan evidens volt. Tehát az, hogy, hogy beszéljünk Györfi Pállal a, a mentőszolgálat szóvőjével, az számomra evidens volt. Ők a szakemberek. Ő mondta, hogy, hogy a körökhajóan emlékszem talán hárman a főigazgató egy vezetőorvos, és ő maga megindulnak a helyszínre. Beszéltem Magyar kóval a helyi pár igazgatójával, mert valahogy az nekem szintén evidens volt, hogyha gyerekek érintettek egy balesetben, akkor a gyermekkórház igazgatójával beszélek, aki jelezte, hogy természetesen teljes mértékű kapacitásukkal rendelkezésre állnak. Azonnantól kezdve már nem az én szakmai döntésem, hogy hazauérkező sérülteket hova visznek, az egy egészségügyi és nem külügyi kérdés. Tehát, hogy onnantól kezdve már átvette a, átvették az egészségügyi szervezetek a a dolg irányítását az, az szintén evidens volt számomra. Aztán jelezték azt is, hogy közlekedésbiztonsági szakértőre van szükség. Azt is intéztük, de azt talán már a délutáni órák. Igen, igen, igen, de azt már a délutáni órákban kellett. Tehát... Ugye arról volt szó, hogy ezek a vizsgálatok egymástól párhuzamosan folynak, és nem tudom, hogy a belügyminiszter, de erre valójában is szükség volt. Tehát mi tudnak a magyarok, amit az olaszok nem ott megtenne? Hát a szerintem, szerintem az egy jó döntés, vagy egy helyes döntés volt az olaszok részéről, hogy mivel egy magyar busz, magyar emberek érintettek a tragédiában, már az elejétől bevonták a magyar hatóságokat. Megmondom, nem tudom, hogy ennek szakmailag volt-e jelentősége, vagy egyszerűen azért volt jelentősége, hogy halott adott esetben később magyar állampolgárok kapcsolatban valamifajta eljárás kell folytatni ebben az ügyben, akkor már az elejétől legyen információja a, a magyaroknak, de ez is van valahogyan és evidensként hatott a számunkra, hogy magyarokat érintő baleset esetében a kivizsgálásba az adott ország hatóságai bevonják a, az érintett ország hatóságait. Ez, ez, ez, szerintem, ez szerintem rendben volt. És ön pont azért, amit mondasz, hogy szertágazó dolgokat kellett egyszerre kezelni és koordinálni, ezért döntöttünk aztán úgy, hogy a közigazgatási államtitkárunk is a, a, a elmegy a, a helyszínre, ugye vasárnap hajnalban, mert a, ugye a szülők érkezése a az azonosítási folyamat megkezdése, az olasz hatóságokkal való tárgyalások, azt gondoltam, hogy a legtapasztaltabb közigazgatási szakembert igénylik, és ezért csak más, hogy egy államtitkár tárgyal a hatóságokkal, nyilván könnyebben jut velük dőlőre, de meg kell, kell egyezni, hogy az olasz hatóságok teljesen profi módon, nagyon emberségesen, nagyon gyorsan, szerintem amit lehetett, mindent elvégezve megtették a a dolgukat. Szóval a közigazgatási államtitkárt küldtem oda a helyszíre, mert azt gondoltam meg, hogy ilyen helyen politikus ne, ne tűnjön fel, mert annak, annak tényleg nincsen értelme. Juridáli meg egy pillanat, Szintén kérdés. kritikaképpen most már teljesen mindegy, hogy hol hangzott el, hogy amíg ide-oda elutazik miniszterelnök, köztársasági elnök, ide nem ment el senki sem. Ami egyébként már az elmondottak alapján nem igaz. De az a kérdés, hogyha most oda elmegy egy politikus, az ott mit tud csinálni? Tehát ez egy, ez egy, olyan, ez egy jogi közigazgatási folyamat. És ide, itt, itt, itt, itt, itt intézkedni kell, tehát itt, itt olyan emberekre van szükség, akik ilyen ügyekre kivannak kékpezve, akik ilyen ügyeket megtanulták, hogy hogyha az ilyen ügyeket elvégezni, jogi közigazgatási ügyeket végre tudnak hajtani. Hát a közigazgatási államtitkára, a külminisztérium közigazgatási államtitkára a legmagasabb olyan pozícióban lévő ember a kormányban, aki, aki ezeket az ügyeket tudja koordinálni. Ő, a a, a dolognak a, az emelkedettségéhez mindenféleképpen hozzátartozott az, hogy nagyon ritkán fordul elő olyan, hogy 24 órán át, vagy valamivel tovább az érintettek egyáltalán nem állnak szóba a sajtóval. De nem azért, mert nem akarnak, hanem azért, mert nem tudnak. Ugye itt érintetteknek azokat nevezem, akik rajta voltak a buszon. Tehát azt lehetett tapasztalni, hogy a sajtó próbálkozik ezzel, ugye folyamatosan jelentek meg a helyszínen, és arról tájékoztattak, amit egyébként a hatóságok tettek, ami szinte olyan volt, mintha óramű pontosággal zajlott volna valamit. Tehát az ember szerette volna, hogy ez egy kísérlet lenne. Tehát, hogy a végén azt mondják, hogy az egész nem igaz, mert ez csak egy film volt, mert hogy maguk az érintettek egyáltalán nem álltak rendelkezésre. Sajnos ez aztán hétfőre megszűnt, hiszen a színjei gimnáziumnak a közleménye, mely arra szólította fel a sajtó munkatársait, hogy lehetőség szerint hagyják békén a diákokat, az már arra utalt, hogy ez a tiszteletben tartás abban a pillanatban, hogy fizikai közelségbe kerültek az érintettek, vagy az érintettek osztálytársai, azok már, az már nem feltétlenül ilyen módon működött, hozzátéve, hogy én nem vagyok oda a magyar televízió egyes csatornájának a tevékenységére, de ami ebből szombaton tapasztalható volt az, ahogy egyébként nagyjából félcentinkén növelve a sugarát annak a tájékoztatásnak, ami erről a történetről elmondható volt, olyan professzionálisan ment, amit én ennél professzionálisabban elképzelni is tudtam. Csak azt akartam mondani, hogy az nagyon ritk, hogy az érintettek nem állnak szóba sajtóban, mert nincsenek abban a lelki állapotban. Hát, sőt, a helyzet ennél rosszabb volt, mert hát szegény gyerekek, meg, meg felnőttek, akik ebben érintettek voltak, teljesen értető módon, olyan sokos állapotban voltak, hogy, hogy voltak olyan alapinformációk, amiket a konzulókkal se tudtak megbeszélni. Egyszerűen hát, szóval a lelkiállapotban voltak. tehát hát, Nyilvánvalóan, hát, hogyha, ha minket így megviselt itthon a dolog, már úgy értem, hogy az egész országot így megviselte, akkor képzeljük el, hogy azok, akik ott voltak, akik átélték őket, hogy viselhette meg ez, a, ez a, a történet. Egyébként erről az egész politikai e, szenzációhajhászás volt csak annyit, hogy, e, hogy ha jól emlékszem, akkor még szombaton, aztán meg vasárnap is e, ellenzéki képviselők is kifejezték a köszönetüket és a nagyrabecsülésüket a, azért a munkáért, amit kötelességünk ilyenkor e, elvégezni. Tehát e, ennek fényében meg aztán, hát szóval még inkább, hogy is mondjam, sötét lelkűnek és szomorúnak tartom azt, hogy, hogy azért vannak ezek szerint médiumok, akik, akik most gyorsan akkor megpróbálnak valamifajta politikai hasznot kreálni ebből a történetből. Valamit ugye a hétfőn van. született az a tiszteltel, kérjük a média képviselőit, hogy ne készítsenek a szüleikkel és tanáraikkal kérjük, tartsák tiszteletben a baleset érintettjeinek érzékei lelki az a tra traumatikus helyzetemben vannak, és engedjék, hogy zavartul folytatódhasson az élet az iskolánkban. Érthető. Te gyakorlatilag olyan voltál ebben, mint egy vezető, egészen addig, amíg egyéb dolgod nem volt, hiszen másodperceken Hát a szombat-vasárnap az azzal telt, hogy, hogy folyamatosan a, a, egyeztettem a kollégákkal, a, konzultáltunk, a, a, intéztük, amit a lehetett. És akkor vasárnap, éjjel, jól emlékszem, fél tizenkettőkor indultunk Moszkvába, de hát, de hát onnan is azért a tárgyalások mellett folyamatosan erről volt szó. És folyamatosan kapcsolatban voltam a közigazgatási államtitkára a kinti kollégákkal. És ma van ugye a csütörtök. Ha jól emlékszem, akkor kedden este beszéltem aztán azzal a konzulunkkal, akit utolsóként még a helyszínen tartottam, mert kedden este még volt két hozzátartozó Veronában, és ők szerdán hagyták el aztán Veronát, és utána uh, küldtem vissza azt, még ezt a konzult uh, az állomás ami Rómában volt. És most gyakorlatilag uh, arra várunk, hogy az olasz hatóságok a holtesteket azonosítani uh, tudják. Ugye az első feltételezések arról szóltak, hogy esetleg már ennek a hétnek a végén egy második felében az azonosítási folyamat véget tud érni. De, de pont, amit mondtál néhány perccel ezelőtt, hogy a Holttestek olyan állapotban vannak a tűzvész miatt, hogy, hogy bonyolult a folyamat az azonosítás, mint, mint még néhány napja is gondolták volna. Ezért ez az időpont az átlódik már a jövő hétre. És akkor a, gyakorlatilag ami a, haza, a holttestek hazaszállításól szükséges előkészítő munka azt, amit már el lehetett végezni, azt elvégeztük. És az azonosítást követően a milánói főkonzulátusok fogja kiadni hazaszállítási engedélyeket. A konzuli kísérletet fogjuk mi biztosítani. A temetkezési vállalatok azon szövetsége, vagy szervezete, amely felajánlott az ingyenes hazaszállítást, a megfelelő gépkocsi parkkal és állománnyal rendelkezik ez a ez az, ahhoz, hogy ezt lebonyolítsák. Mi pedig hát a konzuli feladatokat fogjuk végezni mellette. Néhány praktikus kérdés, amely feltendő egy ilyen szituációban, bárhogy a kötelező gyász nem tart -e még, hogy ilyet kérdést nem lehet föltenni, ebben nem ők egészen biztos. Az egyik hallgató az alábbiakat írta, amennyiben önben is felbenlő a kérdés, a lenti sorok olvasása után kérem, oszta meg levelemet hallgatóival, azt nem, nem tudhatta, hogy te is itt lesz, hát halkad valaki, aki tud rá válaszolni. A www.government.hunt megjelent egy közlemény a magyar kormány nevében részvétét és együttérzését kifejezve. Szia, Péter elmond, hogy a balesetről tájékoztatta az államfőt és a miniszterelnököt, a kormányzat a hazajuttatás és a szülők kimenetelének minden költségét állja és mindent megtesz, hogy a családok fájdalmát enyhíteni tudja. Egy taxi társaság. A szülők kintartózkodásának, <köhö> vagy hozzátartozók kintartózkodásának és a, a holtestek hazaszállításának költségeire, illetőleg a sérültek vagy meg nem sérültek, tehát a túlélők haza szállításának költségeire vonatkozott ez a vállás. Ezért is a, már a, a, a római konzulunk, illetve a közigazgatási államtitkár is úgy utazott a helyszín, hogy a megfelelő felhatalmazással és pénzeszközökkel rendelkezett. Azt is el kell itt mondjam, hogy a, a, az olasz hatóságok, illetve az olasz érintett szervezetek is Sokat vállaltak a, a költségekből, szinte nem engedvén, hogy bizonyos költségeket mi magunk kifizessünk, de így is természetesen, amit, amit kellett, azt a, a döntésnek és az ígéretnek megfelelően kifizetni. Összegre biztosan nem fog rákérdezni. Azt, így, hogy a tény volt, utasbiztosítása a csoportnak, ennélkül el sem engedte volna őket, Tóth Gábor, a Színélyi a Gimnázium igazgatója. Arról a biztosítóról, akinek egy utasbiztosítást kötöttek, nincs ír a mai napig, ez egy január 21-i e-mail. Uh, ugyanakkor 24-én a grupama biztosító hírei között szerepelt, hogy a tragikus buszbaleset minden egyes utas kár esetét kiemelten kezeli, a balesetben érintett autóbusz gépjármű biztosítási szerződéseit a Gruppama biztosító kezeli, a biztosító társága a buszbalesetben érintett családok részre a lehető legrövidebb időn belül kíván segítséget nyújtani. Ezek a segítsége, ezek egymástól teljesen függetlenek. Igen, mert ugye amikor a baleset megtörtént, mi nem rendelkeztünk fajta információval arról, hogy ki és milyen formában kötött biztosítást, akár a magára az utazásra, a gyerekekre, a kísérőkre, buszra. Tehát itt nekünk az volt az első és legfontosabb döntés, hogy akár mi is a helyzet, legalább annyiban tudjunk segíteni a családoknak, hogy anyagi oka ne legyen annak, hogy valaki ne tudjon kimenni. A gyerekért, vagy ne tudjon kimenni az azonosítási folyamat elkezdése miatt, vagy ne tudja hazahozni. Tehát azon egy alapvető dolog, ezt a döntést meg kell hozni, aztán utólag meg kell nézni, hogy kinek a biztosítása mire volt jó, vagy mire nem volt jó. De, de ott ilyenkor merülnek fel azonnal a költségek, amit nyilván a biztosító azonnal nem tud fizetni, gondolom én. Tehát a szállásköltség és egyéb költségek. Éppen ezért hatalmaztam fel a, a Rómából oda utazó konzult, illetve a közigazgatási államtitkárt, hogy a szükséges finanszírozást, azt vigye azt magával. Um, Balog miniszter úrnak volt egy nem túl jó sikerült mondata, így bennem is feltolul egy mondat, de nem fogom azt kimondani, nehogy utólag korrigálni kelljen. Nem muszáj kommentálnod. De azt kérdezem tőled, hogy tegnapi a hír hogy a fővárosi közgyűlés őrésének kezdetén a városatják néma felállással adóztak a veronai buszbalesetben elhunytak emlék előtt. Alos István főpókbálmester javaslatára a közgyűlés egyhangulag elfogadta, hogy a budapesti temetkezés intézet ZRT vállalját az elhunytak esetleges hazaszállításának, illetve temetésének költségét. Nem szeretnék félreérthető lenni, nem akarok rossz mondatot mondani, de bennem ahogy megindított egy hihetetlen folyamatot, tényleg, ami, amikor láttalak téged, és ezt, ahogy Navracis Tibor mondaná, ne vegyet homoerotikus dicséretnek, vagy közeledésnek, nekem ez már sok. Hát nézd azt mondani, hogy nyilván egy jó szándékkal megfogalmazódott javaslat. A helyzet az az, hogy... De, de a hazaszállítást most már öten vállalják magukra. Ez egy dolog biztos. Mi... Mm. Uh, a mi felelősségünk, tehát a kormány felelőssége volt, mert a kormány tudott először az esetről, hogy, hogy meghozzuk az, erről szóló döntést, hogy, hogy más is segíteni akar. Én ebben rosszat nem látok, megmondom őszintén. Egy dolog biztos, hogy a hozzánk beérkezett első jelzés a temetkezési. Tehát mi azokkal tárgyalunk, és azokkal koordináljuk a hazaszállítást, akik nálunk először jelentkeztek. Ez egy temetkezési vállalatok szervezete, gyakorlatilag, akik vállalták a hazaszállítást. Mi velük vagyunk kapcsolatban, velük intézkedünk együtt. Vagy mások is, vagy sokan szeretnének ebben az ügyben segíteni, én inkább ezt egy jó jelnek veszem, mert tényleg én azt, ahogy is mondjam, az egy jó eső érzés volt ebben az egész tragédiában, hogy itt az ország, azt gondolom, hogy, hogy néhány napig tényleg együtt lélegzett, együtt figyelte az eseményeket, Hozzát, együtt volt nagyon fontos, hogy megindult mindaz a nyomozó tevékenység, ami ilyenkor meg kell, hogy induljon, és máig legalábbis tudom, a 26-áig semmit nem sikerült kimutatni, tehát nem lehetett kimutatni azt, hogy elaludt a sofőr, nem lehetett kimutatni a busznak a a műszaki állapotában olyan jelenséget, ami ezt okozhatta, voltak a Pizzolit Kft-nél, ha jól mondom, amelynek az ügyvezetője megrendült hangon mondta, hogy mindenben segít, de nem sikerült rábizonyítani, amire ilyenkor igény van, hogy, hogy valahogy jártak el, tehát valahol az Istennél kell keresni a megoldást, de ő nem valószínű, hogy ez így be megszólalna. Hát nézd, a, ugye mit tudunk mi az hatóságoktól, hogy féknyom nem volt, hogy műszaki hibára utalójelet nem találtak. Én nem vagyok ilyen szakember, tehát nem tudom, hogy hogy kell műszaki hibára jelet találni egy teljesen kiégett buszban. Erre nyilván vannak szakemberek, akik még, még egy kiégett buszban is meg tudják ezeket találni. Ilyet nem találtak. A nekünk adott olasz tájékoztatás szerint ugye mindenkit, akit lehetett, meghallgattak. Ugye ez is egy fontos kérdés volt, ezért is küldtem a közigazgatás államtitkárt a helyszínre, hogy tárgyaljon az olasz ügyészekkel, hogy a meghallgatások után mindenki hadd jöjjön haza, mert voltak először olyan jelzések az olasz hatóságok részéről, hogy mindaddig, amíg mindenkit meg nem tudtak hallgatni, mindenkinek maradni kell. Ezért kértük azt, hogy, hogy miután az éppen maradtak és a könnyűsérültek meghallgatására sor került, engedjék őket hazatérni, ez aztán meg is történt. Természetesen, tehát hogy, mindenkit meghallgattak, és a, a, a nyilatkozatok vagy, vagy vallomások, ha így kell nevezni, azok mindegy irányban mutatnak azzal, hogy, hogy, hogy senki nem mondta azt, hogy érzékelt volna bármi rendkívüli a balesetet megelőző időszakban. Sőt, ugye arról is olvashattunk, hogy a, a két sofőr közötti szolgálatváltás is talán egy vagy másfél órával a konkrét eset előtt történt meg, tehát területen még fél, filmfelvétel is volt, mert hát mutatták, amikor utoljára tankolt a busz. Meg hát abszolút azért, hogy itt ki milyen információkkal rendelkezett. Ugye itt az első hírek, ha jól emlékszem, francia sofőrről szóltak, amit a médiában nem tudom, én ki röppentett fel, vagy, vagy mi alapján. Tehát mondjuk ebből a szempontból én méltatnak érzem azt a kritikát, hogy mondjuk. Néhány órával egy ilyen tömegszerencsétlenség után az ember próbál óvatosan fogalmazni, és mondjuk még másnap is változnak az információk, miután nem egy repülőgépről beszélünk, hanem van egy adekvát utaslista. Aztán és, ott e, ott is abbot... e, igen, és ott is óvatosan szokta fogalmazni. Igen, e, e, na ott is fogalmazni. Mit lehet beszélni. tudni a két e, emberről, a sérültről, a válságos helyzetű emberről, aki még mindig Veronában van? A válságos állapot az a jó kifejezés. A ugye, ketten vannak, az azon, Lehet tudni egy kikő. Nem, nem, nem, sajnos nem lehet tudni. Nézd, ebből is ugye volt uh, polémia, hogy akkor most uh, egyes uh, gyerekek, vagy, vagy utazó felnőttek ügyében milyen biztonsági tájékoztatást tudtunk adni szombaton esti. Hát Mi biztos tájékoztatást az ügyben tudtunk adni, akiket láttunk, hogy megvannak, akiknek megvolt a neve, akiket vagy láttunk, hogy ott vannak abban a bizonyos szállodában, ahol összegyűlt gyűjtötték azokat, akik nem sérültek meg, vagy már nem szorultak a kórházi kezelése, meg láttuk azokat, akik a kórházban voltak beazonosítható módon, meg tudták mondani a nevüket, tudták róluk, hogy, hogy kicsodák. De ugye ezen kívül voltak, akik nem voltak meg, de nem tudtuk, hogy mi van velük, mert onnan tudhattuk volna, maguk az olasz hatóságok sem tudták. Ezért mi azt az információt tudtuk adni, hogy egész végig, ha valaki megkérdezte, hogy a gyermekével hozzátartozójával mi történt, vagy azt tudtuk mondani, hogy hála jó Istennek az éppen maradtak között van, vagy azt tudtuk mondani, hogy hála jó él, kórházban van, ellátást kap, vagy azt tudtuk mondani, hogy sajnos nem, nincsen egyik listán sem, ami az előző két uh, uh, csoportot uh, tartalmazza. Kegyeleti jókat tiszteletben. Uh, és bocsánat nem, csak, hogy meg volt a kérdésed, hogy, hogy tudjuk-e nem, nem tudjuk, tehát a 16 halálos áldozat és a két válságos állapotban lévő sérült azonosítása nem tudott megtörténni. A károsodások olyan mértékűek, hogy, hogy egyébként -e nem lehet megmondani, hogy ők nem tudjuk megmondani teljes bizonyossággal, nem tudják a hatóságok megmondani teljes bizonyossággal, hogy, hogy kik ők. Uh, Ahhoz ezt... magukhoz kell térniük? Vagy valakinek jelentkeznie kell? Hát, uh, hát hogy most a szakmánylag hogyan fogják megoldani, ezt nem tudom. Hát, vagy úgy, hogy kiderül a 16 halálos áldozatról, hogy őkik, ugye? Meg ez, ez lehet, és akkor tudni fogjuk, hogy... Ők... De én akkor a kegyeleti jogok, hogy valaki nem jelentkezett, hiszen az a két ember feltétlen minimum két családban hát, jelent. ugye, hát jelentkezett mindenki, de egyszerűen a károsodások miatt nem lehet megmondani, hogy ki. Szóval szörnyű. És amikor a holttestek hazaszállításáról volt szó, itt csak egy életi jogokat tiszteletben tartva, akkor azt nagyjából lehet tudni, hogy sok rég hamuból hogyan lehet azt tudni, hogy ki kicsoda? Hát ez, ez, néz, ez megint, megint egy szakmai kérdés. Már úgy értem, hogy azoknak, akik azonosítást végzik, egy, egy dolog biztos, hogy, hogy nagyon rossz állapotban azonosítás szempontjából, nagyon rossz állapotban vannak a holttestek, tekintettel, ahogy láthattuk milyen lánggal égett a, a busz. Vagy mi oka volt, persze, hogy ki gyulladt, azt nem tudom, de, de hogy nagyon-nagyon de hogy, de hogy károsodtak a holtestek, az, az, az így van. A, hát ezért is az is szörnyű volt, megmondom őszintén, amikor az olasz hatóságok azt kérték tőlünk, hogy akkor a, közöljük a, a kiutazó családokkal, akikről nem volt biztos, hogy a gyermekük, ugye a túlélők, vagy a sérültek csoportjába tartozik, hogy hogy ha esetleg van röngenfelvétel vagy fogászati röngen a, a gyermekről, akkor azt, ha lehet hozzák magukkal, mert az ilyenkor sokat segít. Szóval azért ennek a közlése kapcsán is az éle a kalappal a konzulók előtt, azt hiszem. A hozzátartozók megnyilvánlósaiból csak jót lehetett kiholvasni a külügyminisztérium tevékenységét, illetően azt kérdezem tőled, hogy Csiszár Jenő Milánói főkonzul lesz, ezt valójában az események dobták-e ki, mondván, hogy Milánó, Milánó, eh, maga a szöveg, amit tettek, Csiszár Jenő. A KKM felkészülési állományában van, adta meg a választ a minisztérium az indexnek, abból a célból, hogy hamarosan megkezdje diplomáciai megbizatását, állomásait helyét idén ősze, normális váltási időszakban foglalja el. Ezt a hírt valójában a média valaholyan egy olyan lukban találta, amit ez az esemény képzett? Vagy az egyébként is napvilágot látott volna? Ezt a hírt nem mi hoztuk nyilvánosságra, mert mi nem szoktunk menetrendszerű Biszóvezetői váltások híreit csak így véletlenszerűen nyilvánosságra hozni már jóval a, a tragédia előtt, amikor a 2017-es 18-as váltásokat néztük át az államtitkárokkal a minisztériumban megszületett az a döntés, hogy a Milanói főkonzulátust most vezető Timafi Juditnak nagyköveti munkája lesz az elkövetkezendő időszakban egy más állomáshelyen, és. Arról is beszéltünk természetesen, hogy a Milanói főkonzolátus vezetését majd pedig a korábban a térségben élő Csiszárjánőre fogjuk bízni. De ez még jó egy hónappal talán, vagy visszaszám, még tavaly született erről a döntést. Tima Féjúd itt eddig is jó teljesítményt nyújtott, most a veronai eset kapcsán nyilván akarom, hogy is mondjam, a túlzásokba vinni a dolgot ilyenkor, mert még egyszer mondom, nem rólunk szól az eset, de szerintem a hősieshez közelítően helytált az egész csapatával együtt, meg oda odakültem nagyon jól helytált szerintem, de a lényeg az az, hogy, hogy eddig is jó teljesítmény nyújtott Milánóban szakmailag, ezért született az a döntés, hogy önök követként fogja folytatni a munkáját, de hát ugye itt van még hátra bizottsági meghallgatás, az én felterjesztésem, a a minis azt nem tudom, hogy ki hozta ki ezt a hírt, vagy miért, vagy miért volt jó ez pont most uh, kihozni, de hát ahogy eddig már beszéltünk róla, vannak olyan emberek, akik próbálnak az ilyen tragédiákból is valamilyen módon politikai hasznot hagyni. Két kérdésben alapvetően elhagytuk a főnyolcot. Az egyik az, hogy arra akarsz-e ma, hogy hogyan került a minisztérium felkészülési áll állományába Csiszár Jánóhagy, egyébként ez már szóba került. Hogy hogy szóba hogyan hoztam? került a figyelme? Hát uh, úgy, amikor, uh, amikor uh, átnéztük a, a, a váltásokat, hogy, hogy hogyan tehát, hogy a menetrendszerinti vagy nem menetrendszerinti váltásokból milyen személyi döntések következnek, akkor Jenőnek a neve már korábban is felmerült, mint olasz nyelvterületen bevethető misszióvezető, hiszen élet a térségben, beszél olaszul, azt gondolom, hogy abban a külgazdasági irányvonalban, amit a minisztérium visz beleillik, ezért én ővele már korábban is beszéltem arról, hogy vállaljon szerepett uh, uh, valamelyik missziónkon Olaszországban. Korábban még nem volt szó arról, hogy misszióvezetőként uh, dolgozzon, csak egyszerűen jöjjön a külmisszériumon és dolgozzon Olaszországban. Így került a felkészülési állományunkba, és aztán... Nagyjából utána... mikor hát, most ja. Aztán, Igen? Á, aztán uh, amikor uh, végnéztük az, hogy hol lesz szükség új nagykövetekre, akkor uh, Timo fiúdított két nagyköveti pozícióra is alkalmasnak... Uh, uh, Gondoltam, gondolom, még mindig, és uh, oda, uh, ezen helyek egyikére szeretném majd elküldni, hogy melyikre ezt a vele való februári személyes konzultáció alapján szeretném majd véglegesen eldönteni, uh, és, és így jött az, hogy akkor viszont a, a jönöt bevethetjük Milánóban, tehát így egy normális folyamat keretében. Egy napig lesz itt Putyin? Igen, igen, igen, jövő csütörtökön uh, uh, Valamikor a déli órákban érkezik, és késő délután este távozik. Ugye Szergej Lavrov arról beszélt, hogy két napig lesz. megváltozott politikai viszonyokat szeretne az Unióval és az Egyesült Államokkal. Ennek a folyamatnak mekkora része jut majd csütörtökre? Hát nézd, önmagában nagy jelentősége van annak nyilvánvalóan, hogy az orosz elnök egy Európai Uniós fővárosba látogat. Mi eddig sem csináltunk titkot abból, sőt, hogy mi úgy látjuk, hogy az Európai Unió és Oroszország viszonyában váltásra van szükség. Ennek a politikai feltételei mindaddig nem voltak adottak, azonban a tavalyi november mindent megváltoztatott ebből a, a szempontból, és amennyiben egy amerikai-orosz közeledés, pragmatikus kapcsolatépítés valóban megindul, akkor én azt gondolom, hogy az az európai-orosz viszonyra is nagy hatással lesz, mert hogyha az az amerikai nyomás, Lekerül, és szerintem már lekerült az Európai Unió nyakából, nyakából, amely eddig ott volt, és amely az Oroszországgal szembeni Európai Uniós politikát azért alapvetően meghatározta, tehát ha ez a nyomás lekerül, akkor szerintem hangosabbak és bátrabbak lesznek azok az országok, akik egyébként hozzánk hasonlóan úgy gondolják, hogy az Oroszországgal szembeni Európai politika eddig inkább többet vit, mint hozott, több kárt okozott, mint ami hasznot hajtott volna akármilyen szempontból. Tehát ebben a tekintetben mi nagyon drukkolunk az új amerikai adminisztrációnak és az oroszoknak, hogy tudjanak kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatrendszert létrehozni. És én azt gondolom, hogy most hosszú idő után először van olyan nemzetközi konstelláció, amely pozitívan hathat a magyar-orosz, illetve az európai-orosz együttműködésre. Tehát ebből a szempontból igenis nagy jelentősége van annak, hogy egyébként a szokásos éves menetrendben Vladimir Putyin Budapesten látogat, hogy évek óta, amióta legalábbis mi kormányunk vagyunk, kialakult egy ilyen folyamat, hogy minden évben van egy magas szintű hivatalos találkozó, ahol a miniszterelnök és az orosz elnök találkoznak, van egy hivatalos külügyminiszteri találkozó és több informális is természetesen Tavaly ugye Moszkvában járt a miniszterelnök, itt járt a külügyminiszter, idén én jártam Moszkvában, és ide jön az orosz elnök. Ez, ahogy a menetrend szerint ez van, ez egy transzparens átláthatóság. Ez azt módon jelenti zajlik. egyébként, hogy az idő meghaladta, vagy a történelmi helyzet lehetővé teszi, vagy CDEF, hogy mindaz, ami a Krimben történt, illetve azon kívül, az immáron adakta tehető, vagy a világ ilyen, hogy előbb-utóbb napirendre kell térni olyan események fölött, amely fölött annak idején nem lehetett napirendre térni. Hát nézd, Ukrajna területi integritása és szuverenitása továbbra sem lehet kérdés. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a, amikor például a arról beszélünk, hogy, a, hogy ezeket a konfliktusokat kettős módon párbeszéddel és elrettentéssel kell megoldani, akkor nem szabad csak az elrettentésre a hangsúlyt helyezni. Tehát a komolyan gondoljuk azt, hogy Oroszországgal pragmatikus kapcsolatot kell építeni, már. pedig én azt gondolom, hogy az európai versenyképesség visszaszerzéséhez ez elengedhetetlen, akkor komolyan kell vennünk azt is, amit korábban mondtunk, párbeszéd és elrettentés egyszerre, magyarul a párbeszédre is sort kell keríteni. És ebből a szempontból szerintem az üdvözlendő, hogy az új amerikai elnök valamifajta megállapodásban gondolkodik, ugyanis, hogyha mi a, csak a saját történelmi tapasztalatunkra hagyatkozunk, vagy visszagondolunk, akkor szerintem mindenki számára világos, hogy a kelet és nyugat konfliktusán közép-európa mindig csak rajta vesztett mindig vesztesként jöttünk ki. Éppen ezért nem van az érdekünk, hogy kelet és nyugodt ne legyen konfliktusban, hogy mi is legyünk vesztesek. Nagyon szépen köszönöm a látogatást, akkor megpróbáljuk helyreállítani a korábban nagyjából a másfél havonta való vendégszerepést, ami a témát illeti, azt őszintén sajnálom, ami az első felében zajlott. És mondom, azt nem lehet tagadni, amit én ott a tévéképernyőjel előtt átértem, de erre nem kell reagálni. Annak örülök, hogy nem voltam egyedül, tehát most nem hozom magamat annál kínosabb helyzetbe, mint amilyen kínos helyzetben egy ilyen érzelmi valomásra az ember egy másik embert hozhat. Neked nagyon érdekes vagy fontos tanulság lehet, hogy a politikában sajnos, hogy egy ilyen esemény kapcsán, bár örömteli esemény is kiválthat ilyet, az érzelmekre mindazok, akik ezt a kormányt hatalomra jutott, juttatták, de egyáltalán magában a politikában az érzelmek jelentőségét mutatja ez. Sajnálom, hogy ezt most egy ilyen apró kapcsán kellett megfogalmazni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm szépen, Széjártó Péter volt a Jancsi vendége. Valamilyen zenét belakok, az Petmetenit, a nyitó zenét, a bejön, mert az neutrális. Köszönöm szépen, Viter Matezsoltól elnézést kérek, ma nem lesz. Ugye Atilával folytatjuk majd a kísérletbeneteket.